Az öreg William Havley, mondta Siegfried, miközben letette a telefont. Elég izgatott volt a hangja. Az egyik bórja elvesztette az eszméletét. Szerinte haldoklik. Nincs sok bórja szegény öregnek, gyorsan oda kell érnünk. Felnéztem az előjegyzési könyvemből. És mi lesz falter ezredes tumoros lovával? Télelőtt tízre ígérkeztünk hozzá. Tudom, de útközben beugorhatunk Havlihez. Útba esik. Megint egy ismerős helyzet. Ülünk a kocsiban, Sigfrid nagy várakozással tekint egy újabb műtét elé. Mellette gubbasztok én, azaz az altatóorvos, hátunk mögött zörög, a frissen sterilizált műszerekkel megrakott zománctál. Pompás reggel van, aminek örülünk, mert a mi műtőasztalunkat semmi sem védi meg az időjárás viszontagságaitól. Három mérföld után letértünk egy keskeny mellékútra, és csak nem megpillantottuk Helvli házát, amely nem sokkal látszott nagyobbnak a zöldelő domboldalakat bepöttyöző, szürke kövekből felhúzott gazdasági épületeknél. Számomra ezek a zömök és robosztus pajták, meg a kőfalak által a fenség legelőire rajzolt végtelen minták jelentették a völgyvidék legbenső lényegét. Ahogy kitekintettem az autóból, szokásomhoz híven arra gondoltam, hogy bármerre járhatnék a világban, ehhez foghatót sehol sem találnék. A gazda, akinek fehér haja kiviláglott az elnyújt alól, aggódva figyelte, ahogy Siegfried a tehénistáló sarkában a földre rogyott bórjú fölé hajol. Na, mit szó hozzá, Mr. Farno? Én még ilyet nem pipáltam! könyörgött tekintete, mélységes ragaszkodásról is tanúskodott. Siegfried az ő szemében hős vagy varázsló volt, akinek a nevéhez csodálatos gyógyulások fűzöttek az évek során. Már azelőtt is, hogy daroviba kerültem. William Helmley viszont azok közé az egyszerű jámbor gazdák közé tartozott, akik szép számmal értek még mindig az ötvenes években, és már régóta csak hüledezve figyelték, hogy mi mindenre képes a tudomány és az iskolázottság. Sigfrid megfontolta minden egyes szavát. Különös, nagyon különös, hasmenésnek vagy tüdőgyulladásnak nincs nyoma, de tény, hogy a szegény jószág igen rossz állapotban van. Stetoszkópiával akkurátusan és módszeresen ment végig a testen. Meghallgatta a bólyú szívét, tüdejét és hasát. Megmérte a lázát, kinyitotta a száját, hogy szemügyre vegye a nyelvét és a torkát. Megvizsgálta az állat szemeit, majd kezét végig az állat szőrzetén. Aztán lassan felemelkedett. Kifejezés telen arccal nézett le a mozdulatlan állatra. Ekkor hirtelen az idős emberhez fordult. – William! – szólt neki. Legyen szíves, hozzon nekem egy darab madzagot. He? Kérek egy darab madzagot? Madzagot? Igen, körülbelül ilyen hosszút, mutatta Szigfrida a kezével. És ha lehet, gyorsan. Értem, értem, mindjárt kerítek valahol. Csak azt nem tudom, hol a ilyen hosszút. Lángvörös fejjel fordult hozzá. Segítene nekem Mr. Harry Hogy Hogyne. Vele tartottam, ahogy kisietett az istálóból. Kint megragadta a karomat. Világos volt, csak azért kért meg, hogy vele menjek, mert tájékozódni akart. Minek kől az a darab marczak? kérdezte zavarodottan. Megvontam a vállam. Fogalmam sincs, Mr. Hamley. Vidáman bólintott, mint aki nem is számított más válaszra. Honnan is tudná egy közönséges állatorvos, mit forgat a fejében, Mr. Farnon, a legendás ügyességű ember, aki a szóbeszéd szerint már olyan sok különös módszert alkalmazott művészete gyakorlása közben. Bibor színű füsttelkeltett életre bénult lovakat, nyaki eret lyukasztott ki, és vödörszámra csapolt le vért, hogy gyógyítsa a lesándulást. Az öreg William ismerte az összes történetet, és nem volt kétségbe afelől, hogy ha van valaki, aki egy darab madzak segítségével meg tudja gyógyítani a bórját, akkor az Mr. Fernand. Csak az volt az őrjítő a dologba, hogy hiába térültünk, fordultunk az épületekben, sehol sem talált madzagot. – A kutya fáját! – mondta. – Itt mindig szokott lenni egy gombolyag, de most nincs. Hányszor botlottam meg egy darab madzagba, most meg nem találok sehol. Mit fog gondolni rólam a doktoruk? Miféle paraszt az, akinek nincsen madzagja? Egyre nagyobb pánigva esve kapkodott ide-oda, aztán, amikor már csak nem elerett a könnye, Megpillantott egy darab spárgát egy rakász zsák tetején. Oh, mit gondol, Mr. Árion, elég hosszú lesz ez? Szerintem éppen jó lesz. Mr. Havli felkapta a madzagot, és olyan gyorsan sietett vele Sigfridhez, amennyire öreg csontjai engedték. Tessék, Mr. Farnon, zihálta. Ugyanám késtem el, él még a szegény jószág. Hát már hogy ne élne? Sigfrid fogta a madzagot, és egy pillanatra maga elé lógatta, hogy szemével felmérje a hosszát. Aztán miközben mi tágra nyitott szemmel figyeltük, gyorsan a derekára kötötte. Nagyon köszönöm, William, mormogta. Így már egészen más. Munka közben nagyon zavar ez az átkozott kabát, mert folyton kinyílik, amikor lehajolok. Tegnap jó néhány gombal szegényebb lettem. Egy tehén szakította le őket a szarvával. Gyakran megesik az ilyesmi velem. No de. No de a marca! Az idős ember arca fájdalmasan eltorzult. Szóval nem tud segíteni a borjamon? Már miért ne tudnék? Hát akkor tudja, hogy mi baja van? Igen, cc je van. A meg micsoda? Szerebrokortikális nekrózisz, azaz agykéregi elhalás. Micsoda hosszú név? Azt mondja, az agyával van valami? És menthetetlen? Ne. egyáltalán nem. Vénásan beadok neki egy B-vitamin injekciót rendszerint varázslatos hatása van. Csak tartsa -e egy kicsit a fejét. Látja, milyen görcsösen megmerevedik a teste hátrahajlott helyzetben. Ez az úgynevezett opisztotónusz, ami nagyon gyakori az ilyen esetekben. Szygfried gyorsan beadta az injekciót és felkelt. Egyikünk holnap erre jár, úgyhogy benézünk. Fogadom, hogy sokkal jobban lesz. Másnap én kerestem fel a gazdaságot, és csak ugyan. A bórjuk fent volt és evett. William Havley úszott a boldogságban. – Mr. Farnon, biztosan valami csodaszert adott be neki? – mondta. Mr. Havley szemében megint csoda történt. De viselkedéséből azt érezte, lelkesedése valamelyest lelóhatta ahhoz képest, ahogyan a kabát megkötése előtt rajongott Sigfridér. Kedvenc állatorvosa, megint véghez vitt valami bűvész mutatvány. De tudtam, Mr. Havley a lelkeméjén még mindig sajnálja, hogy nem a darab madzaggal tette ezt. –